Iye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 Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbesződt hitét, s akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Nem túl patetikus ez, szóval, hogy ezzel kezdem én itt a kéfejancsit? Én nem tartom annak, de mit gondolnak önök? Költői volt a kérdés 061-712-42. Nem azt mondtam, hogy ha túl patetikusnak találják, akkor nem fog többet elhangozni, hanem egyszerűen csak megkérdeztem. Nem túl patetikus ez így minden reggel? Itt a kefeje a Milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok. Egyet mondunk, és egyet. A hallgatás sem beleegyezésnek, sem pedig tagadásnak nem fogom betudni, a hallgatást hallgatásnak fogom betudni. 061 712.42. Magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kell. Hazád, hazád, nyugalmat már többé nem remél, és bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk. Köszönöm, hogy hívod figyelmet. szerintem nem patetikus. Tehát vagyok én egy őrző. De most éppen. Szerintem mindegyikünk a. Ez jó válasz. Ön mire vigyáz? Ön mit őriz? Én inkább csak félek. Orba hullott mag, mit többé nem ered? Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is. Nélküled és bár a lényeget Azt elfelejtettem el kérdezni, hogy miért se Értheted Ha nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen bármi Amíg élünk és meghalunk Mi egy vérből valók Vagyunk Hogy történjen Patetikus vagy sem. Egy vérből valók vagyunk. Egy vérből valók vagyunk. De azt elmondhatod meg Géza, mitől félsz. Kimaradt a változástól, vagy attól, hogy nem lesz. Hogy lehet a változástól félni? Olyan változás tud beállni, amitől te félsz? Hát, hogy minden fejbojdul ebben a ebből a borzasztó rendből. Azt értettem, hogy félsz. Azt, amit most mondtál, azt nem értem, Géza. Ez nincs hát, megfogalmazva, már pedig akkor, nincs, nem, akkor, nincs, nem, nincs, akkor, akkor nem félsz. Ebbe. Akkor magadtól félsz, Géza, nem a világtól. Lehet. Igen, de hát akkor az nem függ a rendszer. Akkor csak minimálisan. Páti, hogy nem Patetikus vagy sem? 0-8-712-42. Ha téged akkor lennék boldog. Gyüleget? Jó reggelt kívánok, nem tűnik patetikusnak folyamatot kell nézni, és ebből a szempontból túl a nyúl, és kevés az orosztán, és szükség van oroszlánokra. Ha nézzük, hogy ezek hogyan épültek föl a számokat, amivel sorrendbe kezdi a sorait, hogy alakult ki az a négyes, ami vélet, De. nem érzem mert a típusnak. Um, a doktorúrral való levelezésemről önnek nincs tudomása, ugye? Nincs. Mert ugye arról volt szó, hogy ő azt mondta, mi ketten tudjuk, miről van szó, és ez untig elég, ha mások is tudják, akkor nagyon figyeltek, hogy amikor Angliában volt, akkor az volt a protokoll, hogy valakinek kétszer adnak esélyt, úgyhogy egy esélye még van. Én is kívánok vele, most ö, azt várom csak meg, megmondom őszintén, hogy azt mondták, hogy jövő héten, ha minden igaz, Tetőzik ez a drága jó hullám, és ha indulunk lefelő ívve akkor, akkor a második esélyen szeretném felhasználni. Igen az esélyből. Köszönöm szépen. Visont minden jót 06.712.42. patetikus -e vagy sem, meg lesz a három szavazat, és aztán megyünk, vagy megyek tovább. 061 712 Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek, haragosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének. És nem lennék játéka mindenféle szél. Lesz harmadik telefon? 1 712 42 Senki többet? harmadik szavazat. Sajnálom, ennyit ért. Pinteken színházban voltam, és láttam a Karamazov testvéreket. Nem a Karamazov testvéreket láttam, az Anna Kareninát láttam. Karamazov testvéreket, azokat talán majd Kaposváron fogom látni, ha oda elmegyünk a Sirály után, mert hogy tervezem, hogy pénteken megnézzük a Sirályt, és akkor pénteken elmegyünk Kaposvára. Kavarom a napokat, pénteken elmegyünk a Sirályra, és szombaton elmegyünk a Karamazov testvérekre. Egészen lehetetlen valszom, de ezzel most már nem traktálom önöket, hogy okát meg többé-kevésbé majd elmondom, ez legyen belerejtve a műsorban, a többit meg majd megoldom az én gondom. Szóval a péntek, a Sürály és Szombat esetleg karmatok testvérek a Verebes felhívott, még a Szilágyi Liliana interjú kapcsán, és beszélgettünk meg kérdezett, meg beszélgettünk meg kérdezett, és akkor én is kérdeztem, és mondta, hogy Kaposváron hosszú idő után egy fantasztikus rendezővel dolgozik és most ugyan éppen Covid szünet van, de remélhetőleg aztán helyre áll a rend Melyik rend? Kérdezhetni Balgőr Úgy volt, hogy a jövő héten lesz a bemutató, de ettel beszéltem a színházzal nem konkrétan az épülettel hanem egy emberrel aki felvette a telefont, pontosabban oda felhívott, visszahívott hogy egy héten elcsúsztatták a bemutatót Mindenkinek tehát az annak kareninán voltunk. És. Um, igen. Jó reggelt, Aló. Nagyon, nagyon nem patetikus, nagyon nem. Zsani Köszönöm szépen a hubó nevében. Szóval uh, láttam egy előadást, amelytől féltem kicsit, mert az elmúlt időben egy kicsivel többet voltam színházban, mint korábban. Különöztetjétetem arra, hogy ugye azt hirdettem magamról, magamnak, hogy nem szeretem a színházat, amiben ezért van igazság. Most moziban egy egyáltalán nem vagyok, színházban igen. Tehát az, hogy három és fél óra legyen egy előadás, oké, okay, az alapműszer rövid, elmentünk oda ragasztott a székhez. Be kell, hogy valljam. Nézzék, mit hazudozzak. Sok mindent olvastam, sok mindent nem. Az annak Karenina nem olvastam. A történetében többé-kevésbé tisztában vagyok, aztán többé-kevésbé, vagy inkább többé elfelejtem. Egy tökéletesen érthető előadás volt, a dramaturgia tízes skálán, 8 fölött volt. A rendezés pazar, fantasztikus ruhák és díszletek, amelyek az elmúlt időben nem jelemezte alapvetően előadásokat. Nagy fényben van az előadás, így aztán ezeket viszonylag jól lehet látni. A 11. sorban ültem, nem közel, nem távol, de ahhoz eléggé közel, hogy ezt az ember meg tudja állapítani, és fantasztikusak voltak a színészek. A közönség kicsit furcsán viselkedett, kicsit olyan volt, mint hogyha valami stand up lett volna, ahol különböző poénokat véltek felfedezni, nem tudnám megmondani, hogy ez rosszabb-e, vagy hogyha bekapcsolva hagyják a telefonokat, valami asszúgja, hogy ez rosszabb. Mert a telefon ki nem kapcsolása az egyszerű gondatlanság, ez pedig valahogy arra világít rá, hogy az ő olvasatuk más, mint az enyém. Ugye őző módon én abból indulok ki, hogy az én olvasatomban van minden rendben, vagy hogy az én olvasatom oké, okay, de amikor az ember többször tapasztal ilyet, akkor azért óhatatlan elgondolkodik, hogy nem benne van-e valami nem stimmelő. Nem tudom eldönteni, kérdeztem volna erről egy illetékes, de erről majd itt a szóló végén. Ritkán fordul elő az ilyen. Ja, azt szokták mondani, hogy értő közönség. hát ez nem volt értőközönség, vagy én nem voltam értő olyan harsány kacaj volt egy csomó alkalommal, aminek én nem találtam az okát, illetőleg ha megtaláltam, akkor arra gondoltam, hogy itt a közönség reakciója némileg túlzott, illetőleg hiányos, hiszen más pillanatokban viszont akkor az kéne, és azt viszont nem tapasztaltam. Vissza az előadáshoz. Egy szünettel ment a születben és már az előadás elején találkoztam a színházigazgatóval és becses nejével viccentettünk egymásnak. Valamikor régen relatíve szoros nexus volt az igazgatóval, aztán hosszú évek teltek el, most már évtizedek. A színvonal és a hatás megmaradt a második felvonásra is. Egy fantasztikus főszereplői hármas bach Kata játszotta, annak a Reninát. Rosgit Wunderlich József játszotta, akit nem ismerek személyesen, csak ugye hallom, hogy egy ilyen fura képződménye a színháznak. Önmagában ez kevés ahhoz, hogy megkeressem, de tudok róla, hogy egy ilyen fura szerzemény, és a harmadik a formáját permanensen hozó kolosszális hegedűsdi Géza, akiből az ember, én legalábbis néztem, hogy egy ekkora színész óriás lesz. Nagyobb óriás, mint a szakála, pedig a szakála is nagy. Aztán az értők körülöttem, mert hát értővé nem váltam, elmesélték, hogy ennek a előadásnak én most egy felújítását láttam, már hosszú ideig nem játszották, feltettel a Covid miatt, vagy talán más miatt is. A férfi főszereplő már mint Karenint játszotta a hegedűsdő, tehát a Fronzki szerepében változás történt, remélem jól mondom a színész nevét, Orbán Levente, aki egyébként a Vígszínház ö, alkalmazottja, abba hagyta ezt a darabot, és Bundelik József került a helyére, aki egyébként bahkat a férje. Két egészen káprázatos kinézhető emberről van szó. Ketten valószínűleg nincsenek 65 évesek, vagy hogyha vannak 65 évesek, akkor éppen. Gyönyörűek. Ránézésre. A, színe, a színészi játékuk lenyűgöző, vagy legalábbis engem lenyűgözött. És miután az Orbán Leventével való előadást a kritika lehúzta, nem láttam, kritikákat sem olvastam, kíváncsi lettem volna, hogy mi okozza egy ilyen főszerebben a változásra, akkor még nem tudtam, hogy Orbán Levente végszínházi tagja vagy sem, Kidönti -e, ugye egy cserendezőről van szó, vagy szlovákról elnézést, nem tudom. És kerestem ez ügyben a színház igazgatóját, először meg kellett tudnom a telefonszámát, azt a felesége adta, meg aztán kerestem a színház igazgatóját, aki végül aztán tegnap este kimentette magát, közben beszélgettem valakivel a művészeti titkárságról, és még mielőtt magamra haragítanám a Vigszínház igazgatóját, hogy magamra haragítottam valaki mást, aki nem ismert engem meg maszkban, és aztán ami teljesen idétlen megnyilvánulása volt ezügyben, ami miatt tegnap kértem elnézést, Tegnap egész egyszerűen azzal szembesültem, csak hogy értsék a létezésemnek az egyik mozgatórugóját, ami mindig meg volt, de most megint megvan, nagyon is megvan, és olvási problémákat is okoz. Az az, hogy nekem mindig kellettek nagyon fontos dolgok, amelyek engem izgattak. Hogy kellettek, azt nem tudom, de ezek nélkül sokszor volt üres az életem, az ember azon gondolkodik, hogy mi hiányzik, és aztán rájut arra, hogy valami, ami őt nagyon foglalkoztatja. Az lehet egy szerelem, az lehet egy szerelmi csalódás, az lehet a karácsonyvárása, az lehet egy játék, amit az ember nemrég kapott, aztán lehet egy gondolat. Tavasszal lehet az élet lüktetése maga, ahogy az ember rájön, hogy szeret élni. A szorongás is lehet ez természetesen. A haláltól való félelem, az egyedül való félelem. Most nem fogok felsorolni, mert napestig sorolhatnám. És tegnap azzal kellett szembesülnöm, sőt, a vasárnap is, hogy ami fontos, az másnak nem fontos. Vagy nem annyira fontos. És lássuk be, hogy ezzel mindannyian így vagyunk. A kérdés az, hogy azt a hőmérsékleti különbséget, ami adott esetben önök között és egy másik ember között, tegnap pedig a végszínhez igazgatója és köztem volt, azt az ember föl akarja-e, vagy föl tudja oldani. Egyáltalán megérti-e azt, hogy az illetőnek nem annyira fontos, vagy fontos, de vannak más dolgai is. Őszinte leszek, nekem ez nagyon nehezen megy. És mondok rá mindjárt még egy példát, ami szerintem egy fokkal jobb példa. Én csütörtökön nem kiálltam a labrisz mellett, hanem szóvá tettem valamit, ami engem nagyon foglalkoztatott. Nevezetesen, hogy egy ítéletet nem lehet kötni szerintem a miniszterelnök megnyilvánulásaihoz, Különös tekintetel arra, hogyha ez már a permekezdése utáni megnyilvánulás. Mert hogy erre utalt a Helyszínki bizottságnak a közleménye a labrészperét illetően, amit elvesztettek. Kerestem a labrészt, lassan válaszoltak, aztán erőteljesebben kerestem a labrészt és kiállították nekem Timár Magdolnát, aki csütörtökön rendelkezésre állt és elmondta, amit elmondott. A 128.hu nagyon rendesen lehozta azt az írást, ami ebből a riportból készült. Ez nekem fontos. Magyarországon, ami le van írva, az van igazán dokumentálva, szóval elszáll, írás maradt. Pénteken bekövetkezett, ami bekövetkezett. A bírói fórum azt mondta, hogy nem így volt. Kerestem a Labriszt, nem reagált, kerestem Önök járultak hozzá, hogy a hírt egyáltalán megtudjam, illetőleg az ügyvéd telefonszámát is önök adták, függetlenül attól, hogy utólag kidőlt nekem, az megvolt. Kerestem az ügyvédet, műsor alatt mondtam neki, hogy nincs adásban, én adásban vagyok, kicsit indignált volt, nem örült ennek a formának, megértem, igyekeztem udvarias lenni, és megegyeztünk egy hétfői időpontban. Közben a hétvégén, péntektől egészen vasárnapig egyfolytában kerestem a labriszt hiszen ez a történet mégiscsak a labriszi, A Helsinki Bizottság csak képviseli őket. A főfoglalkozásban képviseli őket, akkor sem helyettesíthető Fazekas Tamás, vagy a Helsinki Bizottság a Labrisszal. A fülük botját nem mozgatták. Kétfőn valamkor délben B. Annától kaptam egy e-mailt, hogy ők vasárnap nem dolgoznak. Amire visszajöttem, hogy Leti vasárnap nem dolgoznak, de pénteken se dolgoztak, szombaton se dolgoztak, és hétfőn délig se mozgatták a hozzá tév vagy az a Timár Magdolna, aki pénteken igenkészségesen rendelkezésemre állt, onnantól eltűnt. Se pénteken, se szombaton, se vasárnap, se hétfőn nem került elő. Egy olyan történetben, ahol nekem gondot okozott az élet, mert miközben felháborodtam, és azt mondtam, hogy a Helsinki Bizottság által képviselt Labrisznak van igaza, megszólalt az igazságszolgáltatás, azt mondta, hogy nem így volt, és hétfőre azt a helyzetet állították elő, mármint, hogy amikor a műsor volt, mert hogy korábban erre állították ezt a helyzetet, hogy azt kérdezték tőlem, és mondta fiala, te kinek hiszel? Na most egy bírósági ítélet indoklása kapcsán, ahol elhangzik valami, engem nem állíthatnak abba, abba a helyzetbe, hogy nekem valakinek így tehát az most nem hit kérdése, hogy ma kedv van e Ma kedvan. Nem volt egyetlen sajtóorgánum sem a tárgyaláson. Kép és hangvétel, hangfelvétel nem készülhetett. Már a csütörtök interjúban arról volt szó, hogy hogyan fog belenyisz a bíróság, és meghamisítják az emlékezetet. De kiderül, hogy már csütörtökön megszólalnak. Pénteken talán lett volna még mód a korrigálásra, de Isten igazából hétfőn volt rá idő. Fazakas Tamás rendelkezésre is állt, én a labriszt is megszólaltottam volna. A labrisztól aztán tegnap még további jelentős személyek írtak nekem, egyik se fogta fel azt, amit én most önöknek elmondtam, amit önök vagy értenek, vagy sem, most majd kiderül. Én nem mondom azt, hogy a Meseország mindenkinek könyv kapcsán kialakult igazságszolgáltatási vita nekem fontosabb, mint a Labrisznak, mert ezt nem állíthatom. A látszat mégis ez volt. És ez engem nagyon foglalkoztatott. Tegnap, mint kutya a csontot nem eresztettem hosszú ideig a Labriszt, ahogy nem eresztettem a VIX színház igazgatóját. Ha tetszik, mind a kettőtben kudarcot vallottam, ha ez kudarc. És ezek nagyon foglalkoztatnak. Miközben annyi minden más dolog van a világban, önök mondhatják, hogy én valójában figyelemeltereléssel foglalkozom, hiszen a ügyéről kéne beszélgetni. Akik a sádalügyre nem kíváncsiak, azok meg mondják, hogy másról el a figyelmet. Miközben egyszerűen csak van egy figyelmem, ami valamire irányul, és annak kapcsán próbálok önöknek, mint Takó Gábor, 77 magyar rém kapcsán mesélni. És nagyon sajnálom, amikor valaki ebben a mesélésben megakadályoz, hiszen Wunderlich József, Orbán Levente helyére való kerülése kapcsán, én nem tudok úgy megnyilvánulni, ahogy a színház igazgatója megnyilvánulhatott volna, és ezt Wunderlich Józseftől se kérdezhetem meg, hiszen ő egy olyan érintetje a történetnek, aki túl közel van az eseményhez, és nyilvánvaló, hogy új Orbán Levente kapcsán nem tud objektíven megnyilvánulni. Az, hogy adott esetben a színház igazgatója se akar megnyilvánulni egy ilyen kényes kérdésben, abban azért nem szeretnék állást foglalni, mert egy nem létező beszélgetésről hadd ne állítsak itt ki egy bizonyítványt, ahogy nem tudom minősíteni azt a beszélgetést sem, amely nem jött létre a labrisszal. És aztán nem tudok aludni. Bárom, hogy visszahívjanak, emberekkel különbözöm össze, és azon gondolkodom, hogy mit csináltam rosszul. Vagy hogy az én nem lévő értékrendszer ennyire más-e. Annak idén a mindig azt kérdezte, és mondja fiala, vagy mondja fiala, vagy mondja fiala úr, bár fiala úr azt nem mondta, hogy azt el tudja képzelni, hogy ez másoknál hogy van. Igen, bele szoktam gondolni abba, hogy ez másoknál hogy van, de nagyjából tíz perc múlva felívom, Elsimon Lászlót, a következő tíz percben elmondhatják azt hogy önöknél ez hogy van, vagy mit gondolnak arról, amit az elmúlt percekben elmondtam? Uff, én beszéltem. 061 712 42. Ha nem telefonálnak, csönd lesz. Most elmondtam egy akkora adagot, hogy abba a szünetben, amit az kell folytatott beszélgetésnek szántam, vagy szánok, nem lehet más beleszuszakolni. 6 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a kejfejancsi minden, amit az az tudni kell, hogy érdemes. A netezők valamint Fiala János 14 éven aliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorát látják és hallják. Ma a 2022. február 9-e, helyett 8-án kedden. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. 061 712 -42. Jó reggelt! Jó kívánok! Épp hajózok át Angliába, Angliából, Franciába. Én a tegnapi ö, úszó dologról szeretnék egy kicsit. Lehet, hogy más véleményem van, de akkor én is fel lehetnék háborúban, akkor katona voltam, hogy engem is, mit tudom, még szóltam. voltam, ilyen próbatételeken vettem részt. Lehetnék én is ilyenizé, akkor lehetne vizsgálódni. Halló. Figyelek, de még nem értem, hogy miről fogunk beszélgetni. Hát én a tegnapi úszó ö, darnyitam, nem darnyi, hanem ki volt az tegnapi úszásba lévő ilyen ö, ember, aki... Borbély Zoltán. Borbé Zoltán. És abban beszélt abban a kapcsolatban, hogy ö, a... nem darnyi. Ki volt az, aki... Ö, Abuzá nem, nem abuzálások, hanem... Elnézést, én elhiszem, hogy ön most éppen hajózik Franciaországból Angliába, vagy Angliából Franciaországba, de azért el kéne tudnia dönteni, hogy miért is telefonált. Mindig nagyra értékeltem, amikor valaki külföldön is fejöncsit hallgat, de nehezen tudok mit kezdeni azzal, hogyha nem szedi össze a gondolatait. Higgy el! Én fésületlenül eljövök ide... De azért igyekszem valamilyen formában érthető lenni, még akkor is, ha így is érthetetlennek tűnök. És érthetetlenből itt elég egy, ha az már én lennék. 061 712.42. Igen. Jó, reggel kívánok. Engem a ügy annyira beérzékenyített, hogy rájöttem, hogy ez a, ha én rózsavolnék volnék, ez egy homofób nóta. Azt mondja, a fiúnak, nyílnék én a lánynak, és mi többiek hol vagyunk. Én értem, de azt, amit mondtam, azt is megértette, hogy milyen érzés az, amikor a labrissz nem kerül egy olyan kérdésben, amelyben neki, ha más nem, azt kéne mondani, hogy fiala, nem tudom, hogy ön kinek akar hinni, de nekünk mindenféleképpen higgyen. Igen. Egy olyan cáfolata érkezik az igazságszolgáltatástól, ahol három nap hallgatás. Azt értse meg, hogy miközben van egy fősodor, én ilyenkor képes vagyok a bennem lévő dac miatt úgy az ügy ellen fordulni, hogy közben ön azt mondja nekem, hogy fiala azért tudja maga elválasztani a fontost a fontostalantól, de az, hogyha egy vita helyzetben, amelyben én kiállok valaki mellett, később engem otthagynak, miközben az a vita nem is az enyém volt. Arra én így reagálok. Igen, értem, de hát ez nem az első eset önnek. Na de ez nem megnyugtató. Igen. Én most arról beszélek, hogy mi van akkor, hogyha valami önnek fontosabb, mint a környezetének, és ez egy tartós jelenség. Igen. Hát... Nem mondom azt, hogy részt vettem, mert ez nem az. Együtt érzek azért. Minden jót köszönöm. Köszönöm. Ráadásul tegnap két különböző ember is kioktatott engem arról, Oké, okay, tájékoztatott arról, hogy ők mindent megtettek. Csak épp azt nem tették meg, amit én szerettem volna, Soha nem fogom elfelejteni ezt a kiállást, amit a szikretmenügy kapcsán egy életi irodalomban elhelyezett kritika után Gifejacsi akkor még csak hallgatók megtettek értem. Hangban, szövegben, Tamás Gásvár Miklós, Kárpát István, Andrasf, és a többiek. Horváth Péter. Nem jó az, amikor az ember nagyon előre lovagol és másokat nem érez a hátában képes elbizonytalodni adott esetben okkal, máskor ok nélkül. Félnyalcvan 061-712-42 Az egy 12.42 másodszor. 061.712.42, senki többet. Jó reggelt! jó reggelt kívánok! Fiala János, jó reggelt kívánok! Nem akarlak vizsgáztatni, de emlékszel arra, hogy egy hete miről beszélgettünk? Pris is a memóriámat De nem kétségbejtő ez? Hogy én emlékszem, hogy te mivel... Tehát, érted, beszélgetünk? Ennyire elveszek a sok beszélgető partner között? Ez hiúsági kérdés, kérdés kedves János! Nem! Uh, arról beszél, hogy nem, az nagyon az jó az kérdés. a kérdés. Rákészült rá, rá, rá, rá, rá a kérdés, te végig gondoltad, hogy miről beszélgettünk. Abszolút, ha én, abszolút, én is tudom, hogy miről beszélgettünk. Abszolút, de azt is megmondom neked, hogy ezt én most miért kérdeztem. És akkor látni fogod, hogy ez nem egyszerűen hiúsági kérdés, bár hiúsági is. Arról meséltem a népségnek és katonaságnak, hogy számúra milyen fura érzés az a gyerekkorom óta. Hogy van egy sor dolog, ami nekem sokkal fontosabb másoknál. És hogy hogyan próbálok az évtizedek alatt, amióta élek, ezen hol urrá lenni, hol pedig nem urrá lenni. És elmeséltem két példát, ahol én szerettem volna valakiket bevonni a kejfejancsiba, ők pedig udvariasan időelfoglaltságra való hivatkozással kimentették magukat, és én csak a József Attilát tudom idézni, ez a hagyja a dagat ruhát másra. Tehát ez az alapállás. Ezt követte az a kérdés, amit neked föltettem. Ennyiben készültem rá, de semmi több. Oké. Okay. Hát kérdezzem meg tőled, és aztán természetesen válaszolok a saját kérdésemre, hogy te ezzel a jelenséggel mennyire küzdesz, hogy ami neked fontos, az másnak nem olyan fontos, és aztán el kell döntened, hogy elengeded-e a témát, vagy pedig konfliktust válasz azáltal, hogy amit te szeretnél, abban mégiscsak bevond a partnered. Te egy intézményt vezetsz. Neked önmagában szembe kell nézni azzal, hogy ami neked fontos, az automatikusan is másnak fontos, de nem csak ilyen szituációk vannak. Amiről beszélek, azért ismerős lehet, legfeljebb konkrétumot kell hozzá varázsolnod. Még egyszer a kérdés, Mennyire küzdesz azzal, hogy ami neked fontos, és másnak nem fontos, ezt, vagy nem annyira fontos, ezt a különbséget át tud hidalni? That's what you're doing, Rendkívül sok kompromiszó voltok én is, mint, mint szeretnék De nem szokottál ember. elgondolkodni önmagában azon, hogy miközben neked valami tízes skálán tízesre fontos, egy hozzád közelálló, vagy veled kapcsolatban álló ember, hogy létezik, hogy az való ötös alatt értékelés, amikor ebből ilyen helyzetből több is adódik, akkor felted magadnak a kérdés, hogy vajon velem nincs valami rendjén, vagy a világgal nincs valami rendjén, vagy ez az egész dolog, ez nem vezet ide, egyszerűen csak ilyen különbségek vannak, és kész. Szerintem ez az utóbbi film, ezen túl sokat lehet, hogy nem szoktam. Hát nap, mint nap szemlésre azok az emberek, ami mindenki fontos, de a másiknak nem fontos. Hát, szerintem azért az az életnek a, a rendje. Tehát, hogy vannak ügyek is, hát én emlékszem, amikor államtitára voltam. csak ügyek, amikor azt gondoltam, hogy a miniszternek meg nem volt az. De ezt hogy érted meg? Lász. Az elején rosszul. Az És később mi által érted meg kevésbé rosszul? Hát fölfogtam, meg megtanultam, hogy ha mindent ilyen olyan mélyen átélek, mint a versenes akkor teljesen ki fogok égni, nagyon gyorsan. Hát vele ez történik, drága barátom. Én égek, mint a rejszter. Hát azt is mondtam, hogy annak a közéleti munkának, amik most már egy bő évtizedre, vagy másfél évtizede végzek vannak, az egyik alapfeltétele lesz, hogy az alkalmasságnak van a feltétele az, hogy az emberi helyzeteket tudjon kezelni. Ami nem azt akarom mondani, hogy a, a közünk páncéjával kell önmagát körülvenni annak érdekében, hogy egyébként a pályán tudjon maradni, hanem nem. Az eredményes legyen és számára fontos, hogy ezt keresztül tudjon vinni, ahhoz meg kell tanulni elviselni azt, hogy nem minden olyan fontos más olyan, mint amennyire nekem. És nem mindenkinek élethalályos kérdés egy olyan, ügy, ami, ami én azt mondom, hogy szakmai, etikai szempontból nagyon fontos, és lehet, hogy a másiknak azt mondja, hogy nem. Meg egyébként, hogy van főnököd, akinek más az más elintézendők listáján az, az, ami az első Neked számos lányod van, és egy fiat sincs. A lányaidnak, a, amikor nevelted őket, vagy még neveled őket, ezt könnyen át tudod adni? Nem, nem tudom, hogy... Ezt tudatosan -e, nem, nem, mert ugye az a helyzet, hogy ugye egy gyerek még nem rendelkezik azzal a tapasztalattal, mondhatnám, hogy bölcsességgel, de maradjunk, hogy tapasztalattal, mint te. Tehát egy gyerek képes olyan kérdést felvetni, mint a fia laki, egy gyermeklelkű felnőtt, de hát én nem vagyok a te lányad. Így ezt azért kérdezem, hogy ez... Ezt a köz... neked is, jó, nekem is. <laughs> hogy a közvetlen környezetedben is fellépje ehhez, és, és hogy, hogy ha fellép, akkor mit válaszolsz? Nem tudom, a fér, az igazság, hogy ugye szülőként is láttam tanuló hogy mondja, Tehát a másik gyerekemmel próbáltam jobban csinálni az elsővel, a harmadikkal, mint a másodikkal, meg az elsővel, <gül> és így aztán... a negyedikkel, negyedikkel, meg négy inkább. A negyedik járt jobban legyedikkel... legjobban? <gül> e, egyértelmű, igen, mert a, a lázadásokat és a kamaszkor kilencését, sokkal jobban viselem. Tehát, hogy, hogy... Úgy egyébként az én magam fejlődéséhez Külön is nagymértékből az hogy csak lányai vannak. De. Menjünk el a Nemzeti Múzeumban. Azt kérdezem, hogy a Nemzeti Múzeumban, mint vezető átéled-e azt, hogy másoknak úgy kell hozzád alkalmazkodniuk, ahogy te alkalmazkodtál a miniszterhez? Abszolút. Abszolút. Minden nap előtt egy ilyen szituáció, valamelyik éressebb, valamelyik kevésbék és gondolsz-e néha arra, próbálom, hogy... Próbálom ezeket türelemmel és emberséggel Oké, de azt kérdezem, gyーい... hogy néha elő, előfordult-e már, hogy te saját magadban megláttad a hajdan volt minisztert? Hát... Nem, remélem. Arról beszélgettünk múlt héten, hogy mész Szlovákiába, és még akkor nem léptél be a Diós-Győri várba. Hogy tetszett? Hát nagyon szépen haladott. Az építkezés, én az eddigiekkel elégedett vagyok. Ugye az, az időse, hogy azt végig gondoltam, hogy azért elég vagy a kontraszt a 60-as évekbeli felújításnak, a kipótlásai fogalmazunk így és a mostani e a mézkő pótlások között. Tehát az egyik egy ilyen működő betószerű műkő, a másik egy teljesen újszerű, amire te is a figyelmet. Ő, hogyha ha meg lesz, ebben a most nem készül de csak később ebben lenne az ároknál a tárfal megerősítésé és újra víz lenne a várárokban, akkor ez nagyon sokat javítaná ezen a helyzetben. Mert hát nyilvánvalóan az, hogy egy várat a rekonstrukció is most sok eremében úgy csinálnak meg, hogy hogy a küzszerkezet helyett beton van és azt kap kőborítást. Most ahol látott tisztán a betonelemeket, hát az még egyelőre illúzió robból. Uh -huh. de, ahol, de ahol már elkészült és rajta van a burkolat szerint összességében, összességében jóval, jó a kép. Hát az nagy kérdés, hogy a 2000 méterrel bővülni fog a kiállítótér, hogy utána a tartalommal való megtörtés ugyan, uh -huh. ugyan fog megvalósulni, de még nem tartunk itt, most hála jó Istenek, ott tartunk, hogy hogy gőzledővel az építkezés. Ez euh... nagyon fontos, amiről beszélsz, mert uh, uh, szilveszter környékén uh, herendet is érintettük, és ha jól emlékszem időben, uh, és herenden minden az így egyatt a világán zárva volt, és aztán bementünk egy pégségbe, ahol mondt, kérdeztem, hogy ez minek tudható be, hogy itt minden zárva van, és akkor rám nézett az eladó, és azt mondta, tudja, uram, ez herend. És akkor ezt elmeséltem a Navracsisnak, akinek ugye ez országgyűlési képviselőjelöltként a körzete, és elnevette magát, és azt mondta, hogy amiről beszélek, az egy teljesen reális probléma, az, hogy minden körzetben 12 hónapon át az a körzet biztosítani tudja a turisztikai vonzerejét, ahhoz még tenni kell, és hogy pontosan mit, azt nem tudtuk részletezni, de ott az, Úgyhogy nem volt igénybe vehető, csak ott voltak az elemek, olyan volt, mint egy diszlett falu, és amit te felvetettél problémaként, Diós még nem reális probléma, de potenciálisan ott van, ezt az ember permanensen megéli, vagy legalábbis én permanensen megélem. Herend ebből a szempontból olyan volt, mint egy szellemfalu. Igen, de lehet, hogy, az, hogy odáig is el jutnunk, hogy elfogadjuk azt, hogy nem lehet minden térségben, minden településen bizárnyoszáznál ez társ, tehát, hogy nekünk van egy ilyen furcsa vágyunk, hogy mindenképpen minden a 12 havi turizmust akarunk csinálni, tehát én például azt mondom most a kollégáimnak is, hogy a vidéki kisebbségeink egy részénél, igenis be kell azt vezetni, mint én, ez az már jól működik, hogy október 30-tól mondjuk ápriliserség zárva van a mozang. Ez Abszurd, hát nem lehet ezt megcsinálni, hogy egy, egy muzomba, ahol a téli hónapokban még 5 hónap alatt bemegy, 500 ember, hogy ez egy múzeumot. azt az időszakot lehet karbantartásra használni, restaurálásra használni, az állandó kiejtési vitrinek tisztítására, csomó minden, tudományos közöttőmunkára és a többére. Tehát, egy igazság szerint m -m -m, át kell ezt gondolni. Tehát, ahogy tegnap azt mondtam a kollégáimnak az értelkezeten, nézzük meg azt, hogy nyáron meg tudjuk-e csinálni a Nemzeti Múzeum főépületében legalább heti három este és abból két hét közben estén a hosszabbít, hogy nyitva tartást, este nyolcig be lehessen menni a múzeumban. Uh, és hogy és egyszerűen életet csaljunk oda a kertbe, hogy lehessen este bemenni, meginni egy kávét, egy pofa sört, és kb. bemenni, megnézni a kertes egy részét. Uh, és, és örültem annak, hogy a évtizedek óta a múzeumban dolgozó kollégák sem mondták erre azt, hogy ez az lehetetlen, vagy hogy rá szükség. Tehát legalább próbóüzemre induljunk, és azt mondani, hogy na akkor nem tudom, én szerdán pénteken és szombaton vagy csütörtök, péntek, szombaton, este nyolcig van a múzeum, és akkor munkaidő után van értelme bejönni, megnézni egy kiállítást. Ott van bennem a kisördög, de nem a szó rossz értelmében, ugye nézek Facebook oldalakat, ha másért nem azért, mert emberek most alapvetően azon dokumentálják a hétköznapjaikat, te is sokszor, Navras és Tibor pedig, amióta országgyűlés egy képviselőjelölt kivált kép, és nem régen találkoztatok, tehát egy hónapon belül emlékezetem szerint. A kisördög az arról beszél, hogy ebben a témában lehetséges, hogy egy vagy egy beszélgetést javasoltam volna köztetek, hiszen ő nem általánosságban, de például Herent kapcsán azt mondta, hogy hát dolgoznak a 12 hónapos tételem, vagy a 4 évszakos sátételen. Hát még dolgoznak. Jó, ugye ugyanez felmerül az emberben már nagyobb térséget, illetően a Balatonnál, tehát, hogy e tekintetben, de múltkor eszünk bejutott Szegeden a tiszaszállóval kapcsolatban is, ami olyan volt, mint egy kísértett kastély, és ami tudommal állami tulajdonban van, hogy az állam egyébként mikor cselekszik jól, ha bezárja az intézményét, és a fenntartó munkát végzi, vagy pedig lehetővé tesz, hogy igénybe vegyék, úgy viszont ráfizetéses. A másik esetben is, csak akkor kevesebbet ad ki. Belejött, vagy, ugye vidéken például színházak is néhány napig zárva vannak. Én most kapos várt figyelemre, a verebes azt mondta, hogy ott egy fantasztikus előadás készül, ami egyrészt csúszik egy hetet a Covid miatt, másrészt pedig nincs minden nap előadás, ahogy tapasztalom. Na, és akkor igen. <síns> <síns> né, né, én azt mondom, János, hogy... hogy, hogy... Bizonyos dolgokhoz bátran kell hozzányúlni, meg nem kell félni kimondani azt, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát én értem, hogy dolgozunk azon, hogy itt meg amúgy 12 hónapos legyen, de lehet, hogy inkább azon kell dolgozni, hogy abban a szezonalitásban minél magasabb színvon legyen a szolgáltatás, és ebből következően minél több bevétel, min minőségi turizmus legyen, és hogy ebből minél nagyobb bevétel legyen. Tehát hogy... Be kell látni, hogy nem megy mindenhol a szaszonításnak a leküzdésére. Mondok más példát. Tehát, hogy ha belegondolok abba, hogy a Budai várban, ahol évente minimum másfél millió turista megfordul, ott van a Nemzeti Múzeumhoz tartozó, illetve az orvostözeti múzeumunkhoz tartozó, uh, gyönyörű szép patikan múzeum, és nem, nem éri el a három az egyébe oda belépőknek a száma. Hát ez nonsens. És abból a három ezerből is jó páran nem lesznek belépője, mert ugye ingyenesen tudnak bemenni a rendelet szerint. Tehát, ilyen, ilyen, ilyen helyen az én megítélésem szerint éves szinten 30 ezer látogatónak kell legalább lennie, nem, nem tehát hogy És te sejted az okát! Uh, annak, hogy... Igen. Hát, nézd, nyilvánvalóan menedzserés kérdése, egyetem mi fontos, tehát hogy azt, azt hát mondani... az az Ez legfontosabb kérdés az életben, hogy egyfolytában ezt foglalkoztat. Tehát azt az, az, az kell mondani, hogy, hogy, hogy tehát egy, ilyen, egy ilyen helyen, amilyen a, a Patika Múzeum nyilvánvalóan a turizmusra való építés legfontosabb. És azon túl, hogy a, a mi emlékik szakmai szempontok érvényesülnek, őrizzük, óvjuk az épületet és a, a berendezést. <gül> Ezen kívül csak az, az kell valahogyan bevigyük oda az embereket. De pontosan erről van szó, hiszen... Van, aki már a szó jó értelmében kioktatott arról, hogy köszöni szépen, nem akar többet a ligetről beszélni, vagy a magyar zeneházáról. Ugyanakkor, amikor az került szóba, hogy a zeneházának az elmúlt időbeli látogatátsága hogy alakult, és az mennyire kedvező a zeneházára nézve a tekintetben, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket, hiszen nem lehet mindig a zeneháza kapcsán az épületről beszélni, akkor akkor arról volt szó, hogy várjunk még. Hol... Ajánlom hogy erről írtam a következő, mondd én erőben, hogy itt a következők fog megjelenni, az a címe, hogy a magyar, ha a a címet, hogy a magyar zeneháza után, vagy a hatása után, mert hogy ott én eléggé markásnak kifejtem a véleményemet arról, hogy hogyan is kell szerintem értékeni a Magyar projektet, és hogy mi az, amit ezután érdemes megtenni. Én ezt értem, de akkor ezek szerint nagy lelkek, a találkoznak, hiszen én magam nem vagyok a Mandiner, és ma már meg is jelentem, hogy, hogy ezt a kérdést rajtam kívül senki nem betette föl, és amikor én felvetettem, akkor azt mondták, hogy türelmet. Hmm. Ugye, én, most, most milyen értemben mondták, hogy türelmet, akkor hogy én is értsem. A látogatottságot illető. De én, én nem tudom, hogy milyen látogati lehet tudni, de egy biztos, hogy, hogy én, amikor most ott voltam kétszer, is, ott csorbáltak az emberek az, hogy megnézzék. Tehát nagyon kíváncsiak, hogy a vége mi lesz, de most minden esetre úgy... A vége nincsen, nincs, a... hiszen a vége az, azok, azok a hétköznapok, amik előttünk állnak, és ennél mélyebben nem is szeretnék ebben, a témával foglalkozni, csak azt mondom neked, hogy fontos, fontos talam. Szeretem azt, amikor az élet él, miközben bennem állunk. Ez lelket az. volt. ez, az, ez konkrétan azt, tehát ez, a, ez az őrzők. tehát igen, igen, igen, igen. És élni. Figyelj, csak ma nagy lelkek találkoznak, biztos alacsonyabb vagyok nálad, de csak ez egy ilyen szerény megérzés volt a részemről, de ez mindig is foglalkoztatott. Én, én ugye, Vudél után szabadon, ugye a Diana Keaton az az élet, a szerelem, a megújulás, én meg Auschwitz, a halál, a szenvedés, a pokol, és azért szeretem, hogyha valami megtermékenyít a szónak abban az értelmében, hogy pozitív gondolataim is vannak az életről. Uh -huh. De akkor ezek szerint e tekintetben van, van, van azonosság? meglepő módon, nem? Igen, igen. Ami ugye van előttem egy papír, amit már hetek óta tolok, aztán ugye ezeket előbb-utóbb leszoktam serejtezni, mert ugye a Nemzeti Múzeum létrehozza a Nemzeti Régészeti Intézetet és egy olyan funkcióval bővül, ami korábban oda tartozott, aztán nem oda tartozott. Miről van szó? Tudom, ez jó helyes Tegnap volt nálam vendég az összes megyei múzeum igazgató, sőt azok a területi múzeumoknak az igazgatói is, akiknek van régészeti feltárási joguk, sőt azon intézményekben, ahol nem régész az igazgató, ott a régészítettel az igazgató, helyettes, és is, tehát egy elég népes társaságot láthattam vendégül a Nemzeti Múzeumban, és uh, avattam őket a részletekbe, hogy hogyan fog kinézni a rendszer. Uh, tehát én azt, azt, ö, ö, ö, azt látom, hogy egy ilyen nagyon nyitott együttműködés az, ami megtől indulni a vidéki múzeumok és a nemzeti múzeum annak érdekében, hogy a régészeti feladatállítás hatékonyabb legyen. Most egyébként első közben az történt, hogy a nemzeti múzeum integrálta magába a várkapitársághoz kiszervezett régészeket, és a, a, Különösen a nagy berülátások már a régészeti végző kollégákat, 106 régészt teljes infrastruktúrából, minden egyre egyetemben. Tehát a Nemzeti Múzeumban a korábbi e, saját régészeti részlegünk, és a, a Várkapitánságból átkozott e, kollégáknak van, az összemonásával és a pározamasnak a megszüntetésével, hát egy rendkívül képes, komoly gárba e, komoly ehhez kellő költségvetési támogatást is kaptunk a, a, a kormánytól, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon szerintem jó folyamat indult meg, és ennek talán középtávon az lett az eredménye, hogy a regiszti feltereltesnek a, a jogszabályi háttere is valamennyire jobb, lesz, valamennyire jobb lesz, mint a mostani. És a várkapitányság nem volt szomorú? Nem, nem, nem. Az az igazság, hogy mind a... Tehát, hogy itt három szereplővel kellett hosszasan tárgyanunk, hogy ezt a folyamatot előkészítsük. Az egyik a várkapitányságnak az ügyvezetője, vezetője, a másik a várkapitányságot felügyelő kormánybiztos biztos Gergely, a harmadik pedig maga bújás miniszterul, aki az a tartozik. Én azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mind a három szerepő rendkívül pozitív volt és rendkívül nyitott volt. Igazság szerint mindenki látta azt, hogy mint a várkapitásságnak a feladatai két irányból valadnak. Egyrészt a Budai Vár, a Palota és környezetének a felújítása, rekonstrukciója. Másrészt a várnegyednek a, a, a, a meglevé ingatlanoknak és a várnegyednek a műszaküzemeltetése. üzemeltetése. Tehát, hogy, hogy ebbe, ebbe igazánkból nem, nem, nem feltétlenül illet bele az a régészeti feladat, ami gyakorlatilag a, akkor került oda, amikor a návajános minisztersége idején a, az örökségvédelmi középjelenító szervek megszüntették. Most felkínáltál nekem két téma lehetőséget is, mind a kettőt lepasszolható tudomásul fogom venni, követed-e Lázár Jánost a tenis szövetség élén. Nem, igazán. De követed -e azt, hogy ott ő egy fideszes helyére került, mert hogy ott ö, ö, pénzek tűntek el, Persze. és neki ott rendet kellett csinálni, és a rendcsinálás közben most éppen amiatt fűhet a feje, hogy hogyan jutott a teniszszövetség olyan hamis oltásigazoláshoz, hoz, amely oltás igazolás kapcsán a félszervezetet lecserélték, de az elnök maradt, és úgy tűnik, mintha az elnök azt akarná érzékeltetni, hogy a folyamatot meg tudta ott állítani, ahol egyébként a vizsgálódás befejeződött, beleértve, hogy ez a folyamat nem csak, hogy őt kéne, hogy elsöpörje, hanem nagy valószínűséggel érinti Merkeli Bélát is, aki nélkül a Sotén ilyen engedi a szakma a tudomásával kiállítani nem lehet. Márpedig ezt a sote végezte. Tehát látod ezeket... Ha, ha, ha jól értem, most azt kérdezed, hogy hogy maradt a helyén Lázár János? Hát akár Lázár János, akár Merkeli Béla. Hát ezt én nem tudom neked megmondani. Tehát ezt oldja meg, a, ezt oldja meg János. A, annak idején független attól, hogy képviselőtársa szövetséges a Szövetség élén álló elődje. Szűs Lajos, képviselő, ahhoz képest elég, elég határozottan és markánsan fogalmazta meg az álláspontját a részben föltárt pénzügyi problémákkal kapcsolatban Lázár és Hát azt gondolom, hogy ugyan ezzel a lelkülettel kell a mostani visszásságokhoz is viszonyulni. De ez nem az én dolgom. Nem Tenishezem, nem vagyok a Szövetség tagja. Igazándiból tájékozatlan is a tenisz sport terén. Mindig is távol nem az, hogy az új sportok számos formáját, amit elegáns végeznek, azokat én magam is műveljem. De és mi legyen Merkeli bérával? Én, én, én színházba járok. Oké, okay, meg... de mi legyen én Merkeli Bélával? Nézd, Fogalmam nincs, hogy ebben a Bélának mekkora a, a felelőssége. Én a személyesen ismerem, és rendkívül felkészült orvosnak is. Igen, de is most az ügyfölkészültsége éppen nem játszik szerepet. De még egyszer mondom, nem tudom ebben az ügyben milyen felelőssége, tetőlet hallok először. Tehát, hogy őszinte legyek, valamennyire néztem a cikkeket, de igazság szerinte annyi mindent kell elolvastam, hogy hogy nem feltétlen a teniszszövetség körüli az röltem. Szerinted ideje, mert... eljöhet az a pillanat, hogy van olyan ideál tipikus eset? És nem Orbán Viktorról beszélek. Beszéljünk rólad, vagy beszéljünk rólam, de beszéljünk rólad. Te egy családapa vagy. Igen. Valami történik a családban, és félre ne érts, semmilyen uh, magánrészt nem érintek. Amikor a gyerekeidnek valamilyen szempontból, vagy a feleségednek valamilyen szempontból Tökéletesen igaza van, és te mégis elmondod azt, hogy az, ami történik, az miért lesz így fontos, függetlattól, attól, hogy abban a pillanatban nekik van igazuk, de a státuszkó, ennek a családnak a fenntartása érdekében való státuszkó megszenvedné, hogyha te egyébként másképpen Ez Azért kérdezem tőled, mert én beszéltem olyan pártelnökkel, például akinek azt kérdeztem, hogy egy konkrét tehát annak a pártnak az egyik tagja a Facebookon valami olyan iszonytató tevékenységet folytatott, hogy hát annál iszonytatóbbat elképzelni nem lehetett, és maga a párt elnöki azt mondta, hogy nekem ebben teljesen igazam van, csak az nem tudom, hogy ez az illető akkor, amikor ez a párt nagyon nagy gondban volt, anyagi egyéb gondokban, akkor ez az ember olyan a mértékben a vállán vitte ennek a pártnak a gondjait, olyan mértékben segített, hogy ő konkrétan ennek az embernek sokkal többet néz el, mint amennyit másnak, és ezt akár tetszik nekem, akár nem, vegyem tudomásul, és ez nekem nagyon sokszor az eszembe jut. Én azt kérdezem tőled, létezhet-e olyan szituáció, amelyben akár Merkeli Bélát, akár Lázár Jánost, akár Elsimó akár Fiala Jánost, de bárkit illetően, egy osztályfőnök, egy családapai egy miniszterelnök azt mondja, hogy a népnek igaza van, de azt értse meg, hogy az illetőnek olyan elévülhetetlen érdemei vannak, hogy ő a helyzet dacára kiáll mellette, és a népharag és a sajtó nem söpri el. Biztos, hogy van ilyen. Hát én, én, én magam is tapasztaltam már ilyet, Szerintem van is ilyen, valamikor ezt teljesen érthető, az ember gyengeségét is mindent hozzá, hozzávéve, de... Nekem hiányzik ez a hogy lehet, hogy naív vagyok. Ugye ez olyan nyíltság kell, ami nyíltságot az emberek zöme, konfliktus szituációban nem engednek magának. Mm. Nem tudom, milyen érzés lehet Gulyás Gergelynek, aki a kormányinfon azt mondja, hogy a bíróság döntését tiszteletben tartják, majd megjelék egy rendelet, amely keresztül uh, megy Gulyás Gergelyen és a bíróság ítéleten, és a kórházak uh, Covid idején való látogatottságát ismét az operatív törzs kezébe teszi. Én egész egyszerűen dacár annak, hogy jelenleg semmilyen hétköznapi viszonyom nincs gulyás gergelyel, sajnálom, hogy hülyét csinálnak belőle 48 órán belül. Hmm. De ugyanennyire sajnáltam a Füriest, amikor hülyét csináltak belőle a diák várost illetően. holott az egészet lehetett volna nem humánusabban csinálni. Ez ugyanolyan történet, mint a te történeted a lázárral. Ez nem humánusságot igényel, egyszerűen csak nagyobb odafigyelés, mert a, a, a humánussághoz való máshol kezdődik. Az egy olyan magasztos dolog, ami ennél sokkal több. Hm. És te ezt konkrétan tudod, hiszen másnap hívtalak. Hajjaj, bizony, tehetjük el ezt a napot. Úgyhogy sok, sok kert kíván a Teteni Szövetséghez. Én konkrétan emlékszem, hogy hol álltam, egy szállodának az ablakában, vagy erkénél álltam, reggel volt, és ott hívtalak. Fontosak ezek, a, ezek az emberi kiállások, megnyilvánulások, és nagyon kevés van belőlük. Vagy nekem kevés van belőlük. De lehet, hogy ma túl költői vagyok. Igen. Tele vagyok ismeretlen szerzők iránti szerelmi vallomással. Igen. Láttad az a Kareninát a Pesti Színházban? Nem. Nem. Hol voltál utoljára a színházban? Tegnap este a Nemzeti Táncszínházban. És ott mi Szereli, volt? Szereli Jánosnak a, a, a Csehóv sirájára készült tánc színházi adottációját néztem meg. Jó, beszélnek, hogy most akkor az izében járunk a, a Millenő parkban? Mine, mine, millenárison. Amira. De figyelj, a Millenárison amira. miért van állandóan építkezés? Azt áruld már el nekem. Most gondolom, hogy nagy előkkel készülnek a hétfőn megnyíló álmok álmódó egy kettős amire én is el fogok menni kíváncsiak rá, hogy milyen lesz. De tánc színásban nincsen nincsen építkezés, és én egyébként örömmel már láttam a tegnap egy premieren, tehát házolta. Tőlem gombost gombos nem lehet volna lejteni. Miközben egy kort, kortárs táncálról van szó. Tehát, hogy igazán megvan a közönsége a kultúrája ezeknek az előadásoknak kíváncsiak. Egyébként csütörtökön az Operat megyek, meg fogom nézni a van egy nagyon érdekes előadás, vagy reményem szintén érdekes előadás, amire kíváncsiak, még nem tudtam megnézni. És mintha, annak idén a hangoskönyvemnek a zenei betitei Dubrovai László csinálta, vagy bocsánat, a Dubrovai László zenéje, az ami, az ami a hangoskönyvem be, zenei betétként felkerült. azért baráti érdeklődés is és elvezérel az operat a stúdió színpadra, hogy a két egyfelvonásos darab lesz. Az egyik az Anna a napója. a másik pedig a Képfaragó című. De az első Képfaragó az, aminek, ami Dublovélászónak az egyfelvonásos táncjátéka. Tehát ez a második darab az azon az estén. Csinálom, Én mindig elcsodálkozom és néhány zenei eseményt leszámítva, hogy milyen elképesztően olcsók nálunk a színházégyek? Hát valahol igen, valahol nem. Hát én, én nem nagyon szoktam nálunk inkább a múzeum, Inkább a múzeumiek azok a legolcsóbbak. Én tudom, hogy, én azon... tudom hogy neked ez mániád, de... Á, nagyon régóta, és nem változtatni is kell, ez nem maradhat így, tehát egyszerűen az, ez nagyon nagy gond, hogy, hogy... És mekkora emeléssel kéne számolniuk a látogatóknak? Hát először is nem, nem, nem olyan emelése kéne, hogy a, a, nem olyan típusú emelése kéne számolni, hogy, hogy felemeljük a belépélyeket, hanem ezt is ki kéne az ingyenességet. Igen, ezt szintén szoktad mondani. Én, én hiába sokatnak nem tetszik, amit mondok a szakmában. Tegnap megkérdeztem a megyén múzeum illeszkatókat. Egyeszen jelen nem múzeum. Tehát igazság szerint mindenkinek nagyon nagy teher az, hogy egyedülálló módon a kontinensen ilyen sok embert kell beengedni ingyen. Eh, és hogy ráadásul az adminisztratív és álfaterheit is kell az intézmények Nagy valószínűséggel választások előtteben már nem lesz változás. Biztos, hogy nem lesz. Hát, eh, ezt, és utána? E, ez, e, biztos, utána e, biztos, fogod kezdeményezni? Hát nézd, ugye ez egy egészen más szerep a mostani uh, az én esetemben, mint a, mint a régebbi szerep. Tehát tulajdonképpen egy állami intézménynek a vezetője vagyok, és nem parlamenti képviselőrel, és ez a kérdés, amiről beszélünk, ez rendeleti szinten van szabályozva. Úgyhogy, ö, úgyhogy ö, meg kell várni, hogy álljon fel a kormány, megkérdezni, milyen kormány lesz, a, milyen színezetű úgymond a kormány. Tehát ezeket mind, mind meg kell várni. Meg kell nézni, ki lesz a kultusminiszter, miniszter, a titkár, és akkor végig lehet gondolni, és akkor akár bele lehet vágni dologban Sokan vannak most így az életükkel, hogy ezt az április harmadikát várják és nézik, hogy hát, mi lesz Szerintem rendeltesen sokan ma vagyunk ennyiben. Köszönöm a rendelkezésre állást. akkor jövő héten találkozunk, is. szia! Köszönöm, szia! Első válászlót hallották. 061, 71242. Van sebjed. Persze, holnap ilyenkor, ha minden igaz, Dobrev Klárával fogok beszélgetni, de most szabadok vagyunk témáilag, mint a madár. Kell nekem valamit jelentenem? Annyi mindent felbetettem én itt az elmúlt több mint egy órában. Lehet, hogy az angliai ember is megérkezett már Franciaországban, vagy Angliában elfelejtettem, hogy merre tart, és most már tudja, hogy mit akart kérdezni, vagy mondani. 061 71242 én vagyok a csupafül. Yeah. Sok minden miatt jövök én ide a világ végére. Egyebek közt azért, hogy beszélgessek önökkel. 061-71242. Tudom, nem a világ vége. To get my fair share of abuse. Singing words gonna bend our frustration. If we don't, we're gonna blow a the amp views. Sing it to me. You can't always get My you get what you need, oh, baby. Yeah. Uh -huh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Akár haza is mehetnék. Jut. Egyébként nem forszírozom, hogy beszélgessünk, ha nem akarnak. Az egyik ez a, az úszóvilágbajnokság, ami csak úgy eszembe jutott az első vonalból beszélgetés közben a szezonalitás. Meg hát az úszószövetség, hogy most egy ideig nem lesz szó, szerintem másról, úszószövetségi berkekben csak és kizárólag az úszóvilágbajnokságról, hiszen az meglehetősen sok feladatot ad, mind az, amiről én itt az elmúlt napokban beszéltem, azt majd azzal fogják elállítani, hogy most ennél fontosabb dolgok vannak. Beleértve hogy kötve hiszem, hogy ez az úszószövetségnek lett volna az ötlete. A másik, hogy mint kiderült Szilágyi Liliának hagyott nekem egy kontaktot, akit tegnap föl is hívtam, éppen a Borbéi való beszélgetést hallgatta, és beszélgettünk egymással, de miután nincs felhatalmazásom arra, hogy erről hosszabban beszéljek, az én munkámból adódóan, meg hát az életemből adódóan van egy éghegy alja, meg van egy egy teteje Korábban gyakran előfordult, hogy beszéltem a jéghegy aljáról is. Hosszú távon nem volt jó megoldás. Rövid távon igen. Most lemondok róla, de nagyon érdekes beszélgetés volt. Nem akarom nöket feszélyezni a csönddel, de most, ha nem telefonálnak, akkor... Hallgassunk egy kicsit. Korábbi rádióműsoraimat tekintve nehéz lesz megkülönböztetni attól, mintha nem szólna a rádió. A tévé esetében más a helyzet, hiszen kép van. Csak érzékeltetni szeretném, hogy várok valamire. 061-71242. Jó reggelt. Jó reggelt. szervusz, Horváth Péter vagyok. Szép, két Kettőbb témát engednek az a Egyik, említetted ezt a szikletlen történetet, és nekem az tettem, be, szombaton voltam Recskera a munkatáborban, és ott, ott utána hallgattam a rádiót, ahol a Kadarka Jendré volt a Kovács Zoltán, és a Zoltán ahol mindig az jutott eszembe, amikor voltam a terkesztőségben nála, és említettem, hogy ezt a cikleten történetet ugye, tudta ő is, és ő voltak ott a cikkek, és azt mondta, hogy mit akar ez a fiala, hát egy újságírónak mindent ki kell írni, a is, mennyi mindent kikírtunk. Ez a tökhendi hozzáállás, ma akkor is kiborított engem annak idejét, pedig ez már, vagy hány éve volt, majdnem 20, 18 éve körülbelül, 17. Na mindegy, ez az egyik, a másik. De ne mert jem. ha minden igaz és jól emlékszem, kor a közelmúltban hallottam Kovács Gergelyt, a magyar kétfarkú kutyapárt elnökét, aki elmesélte, hogy a secretment képviselőjelöltjük lesz, talán a hetedik előttben. Uh -huh. Hirtelen beleborzongtam, de aztán tudomásul vettem, és valahogy az volt az érzékem, vagy az érzésem, hogy nekem ezügyben nincs mit, ke nincs mit tennem, de én nekem mindig az marad meg bennem, hogy Ugye azt én megtettem az életem a lenni vagy nem lenni kérdésének, és soha nem fogom elfelejteni azt, ami akkor történt, és bizonyos szempontból egy lenni-nem lenni kérdés volt, és hát nagyon sokat köszönhetek annak a történetnek, hát az, amilyen lazasággal, amilyen nonchalance ugyanezt a szikretmen kezelte, aki azért elévülhetetlen érdemeket szerzett ennek a történetnek a kialakulásában, beleértve a következményei elviselésében, azt soha nem fogom elfelejteni, de fontos tanulság volt, lám más szemében ez, vagy nem is tudják a képviselő jelölt, úr. Igen? Hát, igen. Belejétve bele azt, hogy jobb lett volna, hogy ha aznap éjjel nem vissza be azt a verset neked oda a Budapest. Nem gondolom. <gül> nem gondolom. De mindegy, hát ez már régen volt, az, az mindegy, az, az, az, az nem mindegy, de hát nem. mit tegyünk. A másik, tegnap ezt a, a, a beszélgetést a Porbé Zoltán két szemek hal, Tehát egyszer reggel, és meghallgattam még éjjel az, az internetről, és mert hát ez barhára oda kell figyelni ezekre a beszélgetésekre, tényleg nem lehet köze mit csinálni, szóval ez figyelni kell. És a Borbé Zoltánnak két mondatával az egyik, az egyik nagyon tetszett, hogy kislátott megvédte, tehát kislátom mellett kiállt, ez az egyik, a másik viszont, amikor megemlítette azt, hogy a doktor Rákos Zoltán kiváló jogász hát akkor azért megjelenítette, hogy akármilyen kiváló jogász kollega, erkölcsélek egy nulla az én szememben, legalábbis az ő szemében is azt kéne, hogy legyen, aki a, a, a, a, a Audi földeklére a kisajátítást így intézte magának. Tegnap teljes beszélgetésben a jogi és a morális relevancia azok, Egyfolytában jelen voltak, és szó volt arról, hogy a jogi relevanciáról lehet mit beszélni, a morális relevancia pedig hát nekem is fontos volt, neki is fontos volt, de másféleképpen, de annak nem lehet olyan mértékben érvényt szerezni, mint adott esetben egy jogsértés szankcióját elérni. De, hát ezt megért, csak egy fél a megérni, nyilván ő nem fogja megérni, mert biztos a barátja, de hát azért egy, a, a palir, az én szememben erkölcsi nulla, érteztetni ki merem mondani a nevemben szívembelül, úgyhogy nyugodtan föl is jelent. Hát, aki ilyet csinál, érteztetni, hogy mezőgazdasági földeket kisállt, az megveszt, mert ő tudja, hogy ott mi lesz, és utána százszoros áron, áron eladja, az én szememben egy senki. Ez ugye itt így történt a kerületben, nálunk a 15. kerületben 30 évvel ezelőtt, és amikor volt, aki tudta, hogy hol fog menni az m 0 nak a nyomvonala, és előre tudta ott, akkor gyanúttalanultságot megjárt, ha megvett területeket, és utána 500-szoros eladta. De Hát ez ilyen amerikai történet, ez volt egyszer egy hagyjukat 200 éves. Szóval, na mindegy, szóval Ezek ezek nagyon megfognak engem. Jogilag nem megfogható, mert tényleg a bíróság is azt mondta, hogy nem, nem tud mit kezdeni ezzel a palival, ezzel a rákos de erkölcsileg egy senki. Na mindegy, szóval nagyon jó beszélgetés volt, nagyon-nagyon örülök, nagyon hogy, hogy végighallgattam kétszer is. Örülök. Ez valahogy másféleképpen váltott ki emberekből hatást, mint a Szilágyi Liliana is történet kapcsán a és a húg. Én egy nagyon informatív beszélgetés volt a tegnapi. 061-712-42 A 90 éves színetár Miklós és 65 éves Ger Lóci Ferenc. Köszönöm az információt. 13 fok lesz Londonban, és felhőség. Milyen érdekes dolog, hogy Önök pró-kontra megszólják az én beszélgetéseimet, de amikor azt ajánlom, hogy beszélgessünk, akkor az ígényette világán nem mondanak semmit se. Cáfolott. Jó reggelt. Jó reggelt, Lánok Fiala úr. Én, én a múlt heti Sarkadi balázal történt beszélgetését hallgattam meg kétszer, biológussal történő beszélgetését, hát megfogott az a beszélgetés igazából. Inget, nem csodálom, az egy érdekes beszélgetés volt, és hogyha belegondolunk, abban van nálam néhány papír, érdekes módon ezzel kapcsolatban is, pedig ma nem hoztam sok papírt, tehát, hogy a Rémhír terjesztés büntetének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet a Budapesti Rendőrfőkapitányságon. A 21. december és 22. januárja között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentek meg a fabipira vir hatóanyag gyógyszerekről. A cikkekben között állítások a fabipira vir hatóanyag gyógyszerek hatóságát kérdőjelezik meg, amelynek következtében a koronavírus járvány elleni védekezés eredményességét is akadályozhatják, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a betegek bizalma a gyógyszerekben és a gyógyszer által kiváltott gyógyhatásban megrendüljön. Ez ugye témája volt, és ennek de. a tudomány ellenességét nem skáláztuk, de egy tízes skálán tízes volt, senki, az így egyadt a világen, senki nem reflektált erre, ami nem azt jelenti, hogy nem jutott el az emberek tudatáig, ami nem jelenti azt, hogy az emberek ne értenének ezzel egyet, de hát egészen elképesztő dolgok a... történnek ebben az országban. Hát engem felháborított ez, hogy jelentették. A el cikkek miatt, ezek miatt, a cikkek miatt. És kívánom hogy... neki, hogy, hogy pozitívan tő, végződjön ez a történet. Igen, nem. ő ebben konkrétan nem volt érintett, csak ő ezt szóvá tette. Hát ugyanígy, mint hogy az operatív törzs dönti majd el a Egy Egész el elképesztő. 061-712-42. 061-712-42. Az volt a nem szószám, nem fáj fejem, de ma az kivált kép, így van. Jó regged. Jó reggelt. János, elnézést, de nem mutatkoznék be. Megengedne nekem egy olyat, hogy egy országos szolgáltató válaszleveléből idézek három bővített mondatot? Tegye! Köszönöm! Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita terenkívüli rendezése érdekében a lakóhelye vagy tartózkodás helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NUSZRT a fogyasztóvédelmi törvényben rögzített lehetőségével élve a békértető testület döntését kötelezésként nem fogadja el. A békőtető testület által a NÜSZ ZRT vonatkozásában hozott ajánlás bírósági úton nem kényszeríthető ki. A NÜSZ ZRT a békéltető testület ajánlását fogyasztói jogvitta rendezése érdekében egyeteként nem veszi igénybe. Ennyi lett volna, köszönöm. Mi ez a műsz? E, Nem, ö, Bocsánat, rosszul mondta, nem NÜSZ, NUSZ. Mi az? Nemzeti útdíjfizetési szolgáltat. Szolgáltató, Zért. Hát figyelj, ez a tipikus eset, ez a fordulhat hozzá bizalomban, aztán, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Attól Jó, függ, Isten, hogy... jó Isten a végső pont. De figyelj, maga, tehát érti, ez csak nézőpont kérdése. Ha akarja, akkor én most eljátszom önnek a pozitívot, pedig hát az első vonnak elmondtam, hogy én milyen negatív vagyok. Hát vegye figyelembe, hogy milyen rendesek, hogy erre felhívják a figyelmét. Igen, igen. Tehát, hogy fordulhat valakihez, aki ha igazat ad önnek, az az ég a világán semmire se jó. Igen, igen, ez pontosan, pontosan erről szól, és én itt a magam kis világában fel vagyok háborodva az egészen. Már bocsánat, nem szeretném mutatni sem a kedves hallgatókat, de gyakorlatilag egy főben járó bűnt követtem el, én egy Pest megyei matricával rendelkező ember vagyok, aki eljutott Kecskemétre. Na most tehát ugye a törvények alapján, természetesen, hogy Lajos Mizsénnél lementem az autópályára, mert odáig van jogosultságunk. Lényeg az, hogy Kecskemétről hazafele egy lejáróval előbb jöttem fel az autópályára, amit elismertem. Na most kaptam egy kedves levelet ettől a, a elnézést, hogy a fogalmazás érde, én csak itt egyletnek hívom őket. Ez a git Egyelet, kérem, küldött egy levelet, ők küldték, tehát nem én kértem. December 26-án követtem el ezt a főben járó bűnt. Január 10-én kaptam tőlő, 13-án egy levelet, ami január 10-ei keltezésű, amiben leírták, hogy ha 60 napon belül nem fizetem, akkor ennyi, enye, ennyi lesz és annyi. És rajta a hogy hogyha 75 napon belül befizetem, abban az esetben egy éves matricába a, beszámíthatják a büntetést. De ezzel mi a probléma? Hát annyi, hogy ez az ő levelükben nem szerepel. Mi? Az én ö, ö, igazságérzetemet borzasztóan felháborítja, mert hogyha én 75 napon belül befizethetek valamit, akkor csak közben évet ugrottunk. És az ő olvasatokban az elkövetett bűn csak abban az évben érvényes kedvezményre. Tehát, hogyha én december 31-én... De ezt értem, de ezzel a bűnnel óvatosan, ha fölment engedély nélkül, tehát ezzel nem érdemes. Normádhágot büntetés kapott. Tehát ez a főbenjáró, ez ebből a szempontból egy hangulatkeltő dolog. Az pedig, hogy ilyen szabályozás van náluk, ez, ez annak a kérdés, hogy a belső szabályokat hogyan állapították meg. Logikailag önnek igaza van. Most viccelődhetnék azon, hogy elkövethette volna máskor is. Jó, Öm, amit először mondott, annak sok, nagyon érdekes dolog, hogy az emberek elmesélnek valamit, én az együttérzésemről bizonyítom, vagy biztatom, vagy biztosítom őket. Aztán mondanak valamit ezután, amivel lerontják annak az összhatását, ami előtte történt. Ennek egyébként a lélek nagyon egyszerű, hiszen nyilvánvalóan arról van szó, hogy feloldódnak, vagy feldobódnak. Ismerem ezt a jelenséget. Én is sokszor csapdájába esem. És mondanak valamit, ami után az ember nem gondolja azt, hogy a beszélgetés első része érvényét vesztette volna, de a beszélgetés folytatásától elmegy a kedve. Nézzék el nekem. Vagy ne nézzék el nekem. 061 712 42 8 óra 32 perckor. Az, hogy a büntetést be tudják, az kereskedelmi politikailag. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok ezúttal Újpestről. Én is egy jogi esetről szeretnék beszámolni. Nemrég történt, hogy a bíróság a fővárosi ítélőtábla jogerős ítéletben mondta ki a személyiségi jogok megsértését egy beruházás kapcsán Újpesten, amelynek az elsőrendű felperese én voltam. Úgy gondoljuk, hogy ezzel... Mi történt? Megszűnt. megszűnt az, hát ez a Metrodom nevű cégcsoport egy panoráma lakóparkot épített egészen a szomszédságunkban, és ugye ez több hónapon, illetve két éven át tartó zaj és por ártalommal járt, Mindenféle egyeztető tárgyalásunkból ugye a cégcsoport kihátrált, így bíróságra kellett járnunk három éven keresztül folyt a pereskedés. Aminek mi volt a tárgya? Aminek a tárgya a díj megállapítása. Hogy ezt tehát el kellett nincs, viselni? Igen, nincs joga egyetlen beruházónak, ráadásul ilyen nagy iga beruházónak sem, azt elvárni a szomszédban lakóktól, hogy úgymond ingyen mindenféle... Oké, okay, és mi, mi, mi volt, mi volt, mi, tehát mit kért? Sérelemdíjat. Értem, Sérelem. de, de, de ezt milyen módon állapítottam meg? Igen, tehát bizonyítékokat kellett, ugye a bizonyítékok során kellett előállítanunk ahhoz, hogy ő szükségtelen zavarást hm? hozott létre, ugye a, a környéken lakók. És mennyi pénzt Hát többet kértünk az elején, végül is másodfokon a bíróság 1 millió 400 forintos és kamatai sérelemdíjat ítélt meg, illetve a teljes perköltséget a vesztesfélnek kellett. Ezt, ezen a környéken egyedül öncselekedte, vagy másod? Nem, per társaságot alapítottunk. Ha, nem, benne? Nem, nem titkoltan testvérőcsém gaugnyi Nagy Tamás volt az ügyvédünk. De hányan voltak benne? Na hát ez is egy érdekes kérdés, itt több részre szakadtak a pertársaság tagjaim, nem egyesítették, itt hárman voltunk, ebben, hárman voltunk ebben, de egyébként ez az a építkezés, amelyről Wintermantár Zsolt az előző polgármester úgy nyilatkozott, hogy a metrodóm soha nem látott brutalitással rontott a környéken a lakók nyugalmára. Önökön hármokójókon kívül ez még ott a környéken, önismeri a környéket, hány igen. Ebert, Hány érintett? Igen, érit? hát többen, ugye ezen a családtagok is személyiség. De hány család érintett tehát, még? Bajon? Hát Sokat? most több, több keres, igen, több tíz emberről van szó. És ugye, azok az miért maradtak a... ebből ki? Miért igen, nagyon jó a kérdés, azért, mert ugye egy ilyen giga, multi cégről van szó, holland-izraeli uh, tulajdonosi és? hátterű, és ugye attól való félelmükben, hogy úgyse lehet nyerni ilyen... Mi veszteni hatalmas... valójuk volt? hát legfeljebb akkor mi van? A, de hát a veszteni való az energia, az energia ráfordítás Aha. nekem például óriási energiaráforzítás, és, és valóban kellett anyagi uh, megelőlegezést tennünk, például zajszakértőt fogadtunk, uh -huh. és így tovább, tehát, tehát ebben hinni kellett. És, és, Mennyi ideig tartott a per? Hát az három évig. Három, három évig év? Tartoz, Három évig viszont ki kell emelnem, hogy én viszont ilyen uh, hamar az első fokú ítélet után három hónapon belül megszületett a jogerős másodfokú ítélet. Ez viszont rekordnak. Vagy Rekord. az első fok született meg nagyon sokáig? Igen, igen, igen. Nagyon sokáig arról szólt a, a vita, hogy kik össze lehet -e vonni a pereket. Mennyivel kevesebbet ítéltek meg annál, mint amennyit kértek? Hát az elején két, tehát az első fok az 1 millió 700 érelemdíjat, és ezt leszállította a mások. Ja, hát az az 1, nem. Millió és önök mennyit kértek? A 2 millió körül kettőnként. Mi alapján ezt állapították volna? meg ezt az összeget? Hát volt, volt a régben, a kökinél volt egy régmúltban az ottani szomszédos én ezt értem, de most felejtsük is. el ebből Igen, a szempontból Igen. a testvérét, aki nyilvánvalóan egy olyan jogi tudással rendelkezik, ami mi ketten, ha össze se jön össze, Igen, de amikor Igen. az ember ugye valami sérelem éri, és azt anyagilag próbálja kompenzálni, akkor ugye egy olyan dolgot kísérel meg, ami valójában lehetetlen. Amikor ezt a lehetetlent kísérti, mi alapján állapítja meg az összeget? Tehát miért nem kérte ennek a felét, vagy miért nem kérte ennek a tízszeresét? Í, hát mondom erre. Hát kérdezzem meg, így úgyis régen jó. beszélgettünk, igen, és felejtsük nyugodtan. el az ön politikai hozzáállását, igen, mert igen, ugye ennek igen. a történetnek nincs politikai vonzata. Uh, jó, most ott igen. tartunk, hogy építkeznek, ahogy építkeznek, igen. annak igen. nincs. Azt árulja el nekem, mekkora kínszenvedés volt ezt az építkezést végig szenvedni? Hát nagy, nagy. nagy. De Meséljen akkor, el, akkor... mivel járt egy? Igen, igen. Tehát kezdődött nyáron a hatalmas alapoknak a kiásásával. Ez önöktől úgy, nagyjából hány méterre zajlott? Hát ez száz, ez akkor, mikor ott laktam, ez a száz méter. Azt Tehát, kérdezem, ez től, hogy ez volt. egyébként, ami ott zajlott, történhetett volna másképpen? Ö, igen, a bíróság megállapította, hogy ö, ugye, spórolt rajtunk a beruházotték. Tehát zajvédő falakat ah, építhetett uh -huh. volna, illetve locsolás ugye a por, por... Jó, de reszetingos... ha én kiveszem az összegeket, akkor ez a spórolás, ez egyébként továbbra is megvan, hiszen az, amit önök kaptak, az sokkal kevesebb annál, mint amennyiben egy zajvédő fal került volna felra. Már, teljesen igaza van, és ezért szerettük volna perenkívül megállapodni a, a givat. De arra két nem két voltak hajlandó. Arra nem volt, azt a keltették nagyon-nagyon-nagyon sok ideig, hogy ezt meg Teszik, aztán végül is mindig Jó, halogatták. Oké, az alapok után mi történt utána? Tehát ott volt egy hatalmas por ártalom, ugye, ami folyamatosan a társaságunkat folyamatosan elárasztotta, ugye ott tanúként lett meghallgatva a takarító nő is, hogy mennyivel... Jó, de most azt kérdezem, mutáljuk. milyen további ártalom Igen, volt, to további volt, például itt a bőrgyár területén, ugye olyan cserzőkádakat ártak fel, amelyből két hétig rendkívül erős szakhatás volt, amiről nem tudhattuk, hogy mérgező vagy nem mérgező például. Ez, ez két héten keresztül volt ilyen időszak. Szóban nem állt önnel a, vagy önökkel a kivitelező? Még egyszer mondja? Szóban nem állt önökkel a kivitelező? De, de, de, egyetlen ö, ö, lakossági tájékoztatót tartottak pont akkor, amikor mi meghirdettük a, a, a pertársaságnak a pont abban az időpontban. hogy olyan érdekes dolgok vannak. voltak. Illetve annyit hadd mondja kell János, ami ténykérdés, hogy a mi a Metrodom háznak, a közös képviselőinek lakása van a, Metrodom, a Metrodom, az új Metrodom épületben, tehát ilyen és ehhez hasonló furcsaságok voltak. Ez egy mekkora lakópark? Melyik? Az a, mind a kettő, tehát 632 lakásos Jézus a Metrodom, Mária. tehát egy giga, 10, 17 emeletes, akkor nem járt erre János itt Újpesten a... A hát lehet, hogy jártam, én a saját Igen. környékemen is kellőképpen aggódom, mert ott olyan mérvű építkezés na, van. Na, hát akkor erről tartok, egyébként sajtótájékoztatót el is küldtem Jánosnak, Igen. várom akkor szeretettel, hogy többé már nem védtelenek a magyar emberek Ó, rendben van, de én ezt most mint magánember hallgattam meg. Nagyon szépen köszönöm. Érdekes lesz majd a csütörtök Kisamrussal és Füries Balázsal, meg ezzel a tegnap bejelentett úszó VB-vel. Alapvetően azt látom, ja igen, ha van kérdésük Dobrev Klárához, akkor ezt küldjék már el nekem e-mailben, gmail.com jó? se érdemleges, akkor fel fogom használni. Ha nevüket adják, akkor azt is elmondom, hogy ki kérdezi. Dörö.fi Holnap Dobrev Kára 8-tól. Nem, tehát, ugye, ha beleszagolok a levegőbe, hogy kérdezik, hogy mi lesz április harmadikán, Sok múlik a Márkizain, én a hatpárt összefogását nem érzékelem. A Márkizait igen, és egy tekintetben érzékelem a hatpárt összefogását, hiszen ők teszik lehetővé Márkizai létezését. Ugye a közhangulat, tehát hogy, hogy, hogy van-e van -e leváltó hangulat, Nem tudom. Azt nem érzékelem, hogy az utcatáblát is megszavaznák, csak ne ez legyen, ami most van. De a figyelembe veszik a mai műsort, ahol arról beszélgethettünk volna, amiről csak akarunk. Ha végighallgatja valaki ezt, és lapuszpapírként használja, akkor nem mondaná azt, hogy... Itt a nép valami ellen. ami nem volt felszólítás arra, hogy belszenkedjenek. 061 Három dolog is elromlott otthon, és az jár a fejemben, hogy azért sokáig nem húzhatom, hogy ezekkel valahogy törődjek, és a megoldás irányába elmozduljak. Néminek bénít, ezek, ezek közül egy a jelentősebb, a másik kettő a szinte jelentéktelen. Nem élet-halál kérdése, csak érzékelem magamon, ahogy utálom magam, miért tologatom a megoldást. Ternap valakivel beszélgettem, és egy kérdéssel többet tettem fel annál, mint ami jól állt nekem. Ez is zavar. Tenap találkoztam az Animal Cannibals tagjaival, egy podcastot készítettünk, az nagyon szórakoztató volt. Én nagyon élveztem. Megismerkedtem Niki val Hát most már a hát levő negyed óra az önökre vár, hogy valamit elmondjanak, vagy nem mondjanak. Kaptam egy SMS-t, azt folyam Á... András, ugye ha Skype, akkor nem hang, hanem videó. Videó, ugye? Videó, nem hang. Holnap, ha dobre van, is otthon van, vagy ráír. Jó, akkor tehát az a kérdés, Skype hang, vagy videó? A válasz videó. Köszönöm szépen. Beírtam. Most odaíthatnám, hogy ezt, írt, ezt mondta Kurtás András, de ez most a Dobrevvel való párbeszédben abszolút fontoskodás lenne. Tőlem minimálisan se távol a fontoskodás, csak hogy tisztában legyenek a mai önkritikus hangulatommal. Elküldve. Kérdések. dörö.fi Elnézést, ezt a kérdést ezt nem lehet föltenni, Tehát valaki azt a kérdést küldte, hol van körülbelül a magyarok felét képviselendő politikai baloldal? Mi az, hogy hol van? Ezt legyen szíves ennél pontosabban megfogalmazni. Köszönöm. 061. Hosszú időnek kellett eltennie ahhoz, hogyha az ember itt ültsönben, akkor minimálisan se érezze feszélyezve magát. Nem volt ez mindig így. Most mindenki szükséget látja, hogy egy hobó interjút készítsön. Ez a hobónak jót tesz, még láttam, lehet kapni. Magam is azon gondolkodom, hogy elmenjek-e vagy sem, de még nem döntöttem el. rendezzünk egy közvéleménykutatást. Jaj. Három opció van. Örülnek-e annak, hogy Magyarország rendezi az úszó vb Örülnek. Nem örülnek neki. A vagy közömbös. 061 712 42 Ha bármi mással telefonálnak, nem fogom kidobni önöket úszó világbajnokság. Örülnek, hogy mi rendezzük, nem örülnek, közömbös. Hát nem sikerült úgy látszik felulnek, vagy lassú vagyok. Jó reggel! Örülök. Ön örül. És ön? Örül, nem örül, köszönbös. Jó reggelt. Jó reggelt, örülünk, nagyon. Jó reggelt. Jó reggelt, örülünk. Örülünk. Jó reggelt! Örülök! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem örülök! Köszönöm. Köszönöm! Igen! Jó reggelt kívánok! Örülök! Köszönöm! Jó reggelt! Örülök! Köszönöm. Jó reggelt. Boldogságon örülünk. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm. Köszönöm szépen. 7053 az új fejtőzött és elhúzta a 94-en. 5167 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépön. Jönnek a kérdések Dobrev Klárához, aki kérdést akar feltenni: döröpont, Ugyanakkor szavazni is lehet. Budapest, illetve Magyarország, nem csak Budapest, Debrecen, Sopron, Szeged rendezi a. Fukuokában rendezendő, ám ott lemondott Japánban rendezendő úszóvilágbajnokságot, ezt Magyarország rendezi meg. Vagy májusban, vagy júniusban, nem emlékszem rá, de pár hónapra ide. Ön személy szerint örül ennek, nem örül neki, vagy közömbös? Még nincs tíz szavazat, majdnem tíz szavazat van. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Ki lesz a tizedik? Örül, nem örül, közömbös. 061-712-42. Akár 25-ig is elmehetnénk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem. Köszönöm! Ki lesz a tizenegyedik? 061 712.42 Jöpkedjék magukat, ha. Haluk. De bármi egyéb ügyben. Csináljunk úgy, mintha élnénk. Vagy most valami fa, fával verjem az önök fejét? Jó reggelt! Nem. Köszönöm. 061-712-42. Ki lesz a tizenkettedik? Jó, Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Én nem örülök. Köszönöm. Viszonthalásra. Viszonthalásra. Ki lesz a tizenharmadik? Jó reggelt. Jó reggelt, nem? Köszönöm. Ki lesz a tizennegyedik? Álljunk meg tizehárom nap. Azt nehéz felszorozni. Ma legalább jussunk el, húszik. Jó reggelt. Jó reggelt, közömbös. Közömbös, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelnék. Jó reggelt, én nem örülök. Ön nem örül. Köszönöm. Most tartunk 15-nél. Egy kör, egy menet. Jó reggelt. Jó reggelt, én örülök. Köszönöm. Most tartunk 16-nál. 061 1, 712 42. Jó reggelt. Jó reggelt, örülünk nagyon. Köszönöm. 17nél tartunk. 061 712-42. Jó reggelt. Nem örül. Köszönöm. 18-nál tartunk. Itt a 19 Jó reggelt! Jó reggelt, örülök! Köszönöm! Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt, közömbös! Köszönöm! Na menjünk tovább! Jó reggelt! Én örülök! Örülök, hogy örül! 11! Jó reggelt! Jó reggelt. Örülök. Köszönöm. És jön a huszó harmadik. Jó reggelt. Jó reggelt, közömbös. Örülök, hogy közömbös. Négy. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Örülök. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, örülök! Álljunk meg, meg volt a 25. Én valamiért, és a őszinte leszek, eddig is az voltam, ez egy ilyen műsor én meg voltam róla győződve, hogy fordított lesz az arány. 25-en telefonáltak, és a nem örül és közömbös is kevesebben vannak, mint az örülők. en örülnek, heten nem, négynek közömbös. Én azt gondoltam, hogy az ezzel járó kiadások, a Covid, ezek olyan tényezők, amelyek pontosan fordított arányban lesznek azzal, mint amilyen eredmény kialakult. Akarje e bárki kommentálni, az eredményt lehetőség szerint olyan, aki nem telefonált be. Figyelek! Kíváncsi vagyok. Nagyon. Ugye nem kérdeztem, hogy miért közömbös, miért nem örül, miért örül. Arra kérem, hogy aki telefonált, ne telefonáljon most. De olyan, akinek van gondolata a kialakult eredményről, beleértve, hogy ha szavazott volna, akkor egyébként így vagy úgy vagy amúgy szavazott volna. Én megvoltam róla győződve, hogy fordított eredmény születik. Akarja -e bárki kommentálni? Jó reggelt! Tiszteltem, nem. Oké, okay, rendben van, most az internet csúszását tapasztaljuk, már nem lesz szavazni. Csak véleményt alkotni lehet a kialakult eredményről. 14-en örülnek, 7-en nem örülnek, és 4-nek közömös. 061 712 42. Ahogy érzékelem, bár én mindig türelmetlen vagyok, tessék. Jó reggelt! Jó napot, János! Igen, örülünk! Oké, okay, rendben van. 061-712-42, elkezdek visszafelé számolni. A megfertőződtek száma jelentősen csökken, a halottak száma nő, a lévők száma jóval nagyobb, mint egy héttel ezelőtt, és a lélegeztetőgépeken lévő száma is nagyobb. Itt van ez a fránya covid Nem tudom, hogy mi lesz nyárra, vagy májusra. Megnézem a dátumot. Senki nem akar elemezni? Május tizen... Hogy van ez? 2022. február 7-e, ugye ezt adta ki a, a, az internet, idén Fukuokában került volna sor az eredetileg 2021 ből elhalasztott vb tehát azt is elhasztották, a finom múlt kedden erősítette meg hivatalosan a koronavírus járály miatt az egy eltolt 2022. május 13 29 re tervezett eseményt 2023. július 14 és 30 a között bonyolítják le. Szabó Tündesportért felelős államtitkár úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy nincs realitása a budapesti rendezésnek, hiszen nincs elég idő felkészülni. Rajta épp úgy átléptek, mint Gulyás Gergelyen. Nézőpont kérdés, hogy van-e jelentősége, vagy sem. <Szorítan> Június 18-a és Július 3-a között lesz Budapest, Sopron, Debrecen, Szeged Hát, hogy tapasztalom, senki nem akar elemezni, nem bárom meg ennek a számnak a végét 9 óra 3-kor lesz a műsor vége, ha nem telefonál senki Tessék csak szólnom kellett, jó reggelt! Jó reggelt, mehetek még egy kört? Nem szavaztam Akkor figyeljük! Viszont, viszont albújban a sérülések futottak el bennem egyik oldalról, amikor olyan ö, olyan hiány van elnézést, ez most nem játszik szerepet, kommentálni kell az elhangzott eredményt, az, hogy ön egyébként hogyan viszonyul az most közömbös ezt kellett volna kom kommentálni 14 igen, 7 nem 4 közömbös, ezt a lehetőséget elvulasztotta amíg itt ülök, addig hívhatnak, amikor fölállok, akkor azzal egyben jelzem a mai műsor végét. Nagyon tanulságos műsor volt. Lassú vízpartot mos, attól még. attól még. Tehát, amíg itt ülök, addig lehet. Utána is lehet, csak utána már nem fog reagálni.